що автобус не приїде до вершини пагорба перед четвертою та все ж не міг не поспішати По дорозі не зустрів нікого Був цьому радий Ніколи йому зупинятися й базікати Чекав на вершині пагорба Він надто рано прийшов Залишалося ще з півгодини Східний вітер віяв з пагорбів на поля над потів ногами і хухав на руки Здалеку видно було глинисті пагорби, білі й чисті на тлі понуроблідого неба. З них здійнялось щось чорне. Спершу ніби пляма, що розширилась, поглибшала й розмазалася в хмару, потім розділилася на п'ять менших хмар, які посунули на північ, схід, південь і захід. І не хмари то були зовсім, то були птахи. Він бачив, як вони ширяться небом. Частина пролетіла просто йому над головою, дві-три сотні футів над ним, і з їхньої швидкості він зрозумів, що вони тягнуться всередину, в глиб країни, їм байдуже до людей на півострові. То були граки, ворони, сороки, сойки, всі ті птахи, що зазвичай полюють на дрібніших. Але цього пообіддя в них була інша мета їм доручені міста. Подумав Над. «Вони знають, що мають робити. До нас їм байдуже. Нами займуться чайки. Решта летить у міста». Він підійшов до телефонної будки, зайшов осередину та підняв слухавку. «Комунікатор повинен працювати. Повідомлення приймуть і передадуть». «Я дзвоню із шосе», – сказав він, «з автобусної зупинки». Хочу повідомити про великі зграї птахів, що летять від берега. Чайки теж збираються в бухті. Гаразд. озвався голос. Лаконічний, утомлений. Я можу бути впевнений, що це повідомлення передадуть кому слід. Так-так. Тепер нетерпляче, наче ця розмова їй вже набридла. Знову пішли гудки. Така як інші, подумав Над. Недбала. Може, вона сьогодні весь день мусила відповідати на дзвінки, а ввечері збирається в кіно. Ухопить якогось хлопця за руку й тицьне в небо. Диви, птахи. Недбала. Автобус тяжко виліз на горб. З нього вийшла Джил і ще троє четверо інших дітей. Автобус поїхав до міста. Нащо тобі мотива татку? Вони товпилися довкола нього, сміючись, показуючи пальцями. «Так просто», – сказав він. «Ану, скоренько біжіть додому. Холодно. Нічого тут товктися. Ану, біжіть. Я пильнуватиму за вами в полі. Подивлюсь, як швидко ви бігаєте». Він розмовляв із приятелями Джил. Їхні сім'ї мешкали в муніципальних будинках. Вони могли піти короткою дорогою – «Ми хотіли трохи побавитися по дорозі», – сказав один. «Ні, не можна. Додому, або ж я скажу твоїй мамі». Вони перешіптувалися, окруливши очі, а потім заквапилися через поля. Джил дивилася на батька, надувши губи. «Ми завжди бавимося по дорозі», – сказала вона. «А цього вечора – ні», – сказав він. «Швиденько, не гайся». Він бачив – як чайки кружляють над полями, опускаючись до землі. Досі мовчки. Жодного звуку. Дивися, татку, глянь, глянь на чайок. Так, хутенько, хутко. Куди вони летять? Куди це вони? Певно, в глиб країни, там, де тепліше. Він схопив її за руку і потяг по доріжці. Татусю не так швидко. Я не можу встигнути. Чайки наслідували граків і ворон, їхні зграї заповнили небо, а потім багатотисячними групами рушили на всі сторони світу. «Татку, що це? Що роблять чайки?» Але вони не збиралися летіти, як ворони чи галки. Далі кружляли над головами і не злітали високо, ніби чекали на якийсь сигнал, ніби мали прийняти якесь рішення». Наказ ще не очевидний. «Джил, хочеш, щоб я тебе поніс? Залазь на спину!» Він думав, що так буде швидше, але помилився. Джил була важка, сповзала і плакала. Його страх і поспіх передалися їй. «Хочу, щоб чайки забралися. Не люблю їх. Вони вже біля доріжки!» Знову її опустив». Біг, волочачи Джил за собою. Коли вони проминали поворот на ферму, він побачив, що фермер виводить свою машину з гаража. Над обізвався до нього. «Можете нас підкинути. «А що трапилось?» Містер Гаріт повернувся на шоферському сидінні і глянув на них. Тоді на його веселому рум'яному обличчі з'явилася усмішка. «Виглядає, що матимемо невелику розвагу», – сказав він. «Ви бачили чайок? «Ми з Джимом збираємося трохи з ними позмагатися. Через цих птахів усі подаріли, ні про що інше не розмовляють. Я чув, уночі ви мали клопіт. Хочете пукавку?» Над похитав головою. Маленька машина була переповнена. Місце б знайшлося тільки для Джил, якщо вона сяде на бензинові каністри на задньому сидінні. «Мені пукавка не потрібна», – сказав Над. Але я був би вам вдячний, якби ви відвезли Джил додому. Вона боїться птахів. Говорив Стисло. Не хотів усе пояснювати про Джил. Окей, згодився фермер. Відвезу її додому. А може, ви прилаштуєтеся ззаду і приєднаєтесь до нашого матчу. Таке їм влаштуємо, аж пір'я летітиме. Джил всіли в машину, водій розвернувся і рвонув на доріжку. Над пішов слідом. Тріх одурів. Що там із цієї рушниці проти цілого неба птахів? Тепер, коли Над не мав перейматися джил, він мав час розглянутися довкола. Птахи досі кружляли над полями. Переважно сріблясті мартини. Але чорноголові морські мартини теж. Зазвичай вони трималися окремо, а тепер об'єдналися. Щось звело їх разом. Чорноголові мартини нападали на дрібних птахів, навіть на новонароджених ягнят. Таке він чував, хоча сам і не бачив. Задав це, дивлячись угору, на небо. Вони націлилися на ферму, низько кружляли в небі. Морські мартини були спереду, на чолі. Ферма! От яка була їхня мета. Вони мають зміцнити ферму. Вже біля свого дому Над пішов швидше. Побачив, як автівка фермера повернулася і знову виїхала на дорогу. Різко зупинилася біля нього. «Мала побігла всередину», – сказав фермер. «Ваша дружина на неї чекала». «Ну, що ви про це все думаєте? У місті кажуть, що це все не робили росіяни. Потруїли птахів». «Як вони могли це зробити?» – засумнівався Над. «Мене не питайте. Ви ж знаєте, як ширяться плітки. Ну що, приєднайтесь до нашого стрілецького матчу?» «Ні, мені треба додому. Жінка трубуватиметься. Моя дружина каже, що з цього-всього була б якась користь, якби ми їли чайок», – сказав Тріх. «Ми б їх мали смажити, запікати, ще й маринувати на додачу. От почекайте, випущу кілька обоїм у цю пташню, розлякаю їх». «А вікна ви забили?» – спитав Над. «Ні, то сім мішків гречаної вовни. Радіо любить полякати. Чи я сьогодні не мав чого робити, крім вікна забивати?» «Бувши вами, я б забив». «Фігня! Це вас розіграли. Хочете в нас переночувати?» «Ні, але однаково дякую». «Гаразд, побачимось вранці. Дістанете чайку на сніданок». Стріх усміхнувся та повернув автівку до воріт-ферми. Над поспішив далі. Повз лісок, повз старий сарай, тоді через перелаз, а там уже остання латка поля і вдома. Перестрибуючи через перелаз, він почув шелест крил. На нього зверху круто падав чорноголовий Мартин. Промахнувся, перевернувся в польоті, злетів, щоб знову піти в піке. До нього миттю приєдналися шість-сім, дюжина, сріблясті, морські, впереміж. Надкинув мотику. З неї й так жодної користі. Прикриваючи голову руками, побіг до будинку. Птахи далі кидалися на нього зверху, безгучно, лише крила шелестіли. Жахливі помахи крил. Він відчув кров на руках, зап'ястях шиї. Кожне штрикання дзьоба нападника розривало його тіло якби ж тільки втримати їх подалі від очей. Усе інше дрібниці. Він мусить захистити від них очі. Вони ще не навчилися чіплятися до плеча, розривати одяг, гуртом кидатися на голову чи тіло. Але з кожним нарком і з кожним нападом вони смілішали і зовсім не дбали про себе. Кидаючись зверху і промахуючись, вони потовчені й побиті падали на землю. Тікаючи, надспотикався – Відштовхував ногами їхні роздрощені тіла Дістався до дверей Замолотив по них своїми скривавленими руками Забиті дошками вікна не світилися Довкола було геть темно «Впусти мене!» – закричав він «Це над! Впусти мене!» Голос гукав, щоб перекричати шелест пташиних крил Тоді побачив Олушу Що вже наготувалася пірнути на нього з неба Чайки кружляли, відступали, злітали, одна за одною, проти вітру. Залишилася тільки Олуша, єдина Олуша в небі над ним. Раптом вона склала крила і впала, мов камінь. Нед закричав, і двері відчинилися. Він перечепився об поріг, а дружина притисла двері усією своєю вагою. Вони почули глухий стукіт падіння Олуші. Дружина обробила його рани Не були глибокими Найбільше постраждали тильні боки долонь та зап'ястя Якби не мав на собі шапки, дісталися б і голови Та Олуша могла б і череп пробити Діти, звичайно, плакали Бачили кров на батькових руках «Вже все гаразд», – казав він їм «Зі мною нічого страшного, кілька подрябин» «Джил, побався з Джонні. Мамуся промиє мені порізи!» Він причинив двері до комірчини, щоб вони не бачили. Дружина спопеліла, пустила воду до мийки. «Я їх бачила вгорі», – прошепотіла вона. Вони почали збиратися, коли Джил приїхала з містером Трігом. Я мерщі зачинила двері і їх заклинило, тому я не могла відразу відчинити, коли ти прийшов. «Дяка Богу!» Що вони чекали на мене, сказав він, Джил пропала б тільки так, з нею впорався б один єдиний птах. Доки перев'язувала йому руки й потилицю, вони крадькома, щоб не лякати дітей, перешіптувалися. Летять у глиб країни, розповідав він, їх там тисячі, граки й ворони, всі більші птахи. Я бачив їх із автобусної зупинки. Летять на міста. Але що вони можуть зробити, нате? Нападатимуть. Спершу на вулицях, а потім прориватимуться крізь вікна, де Марі. То чому ж влада нічого не робить? Чому не пошлють армію, кулемети, бодай щось? Часу не було. Ніхто не готовий. Почуємо, що скажуть в новинах о шостій. Над повернувся до кухні, а дружина за ним. Джонні спокійно грався на підлозі. Лише джил виглядала стривоженою. «Я чую птахів!» – сказала вона. «Послухай, тату!» Над прислухався. Від вікон та дверей долинали стишені звуки. Крила мили поверхню, ковзали, шкребли, шукали дороги всередину – Звуки тіл, притиснутих одне до одного, човгання об підвіконня. Знову й знову глухий стукіт. Удар, коли окремі птахи, кидаючись зверху, вдарялися об землю. Частина їх отак позабивається, думав він. Але ж не всі, геть не всі. Нічого, врешті сказав він. Наші вікна забиті дошками, Джилл, птахи не прорвуться. Він пішов та оглянув усі вікна. Вирішив, що добротно зробив свою справу. Кожна щілина була залатана, але, напевно, можна ще зміцнити додатково. Знайшов клинці, шматки старої бляхи, обрізки дерева, смужки металу і прикріпив їх з обох боків, щоб зміцнити дошки. Стукіт його молотка притлумив пташені звуки. Човгання, постукування... І найзловісніші. Він не хотів, щоб дружина чи діти це почули. Тріск розбитого скла. Увімкни радіо», – сказав він. «Хай буде радіо». Теж допоможе позбутися тих звуків. Він піднявся нагору і укріпив вікна і там. Тепер він почув птахів на даху, скрегіт і ковзання кіхтів, їхню штовханину. Над вирішив, що вони спатимуть на кухні – підтримуючи вогонь у плиті та поклавши матраці на підлогу, боявся за демарі спалень. Хрестовини, які він забив у основах демарів, можуть не витримати. На кухні біля вогню вони будуть у безпеці. Можна це подати як забаву, представити все дітям як гру у табір. Якщо трапиться найгірше, і птахи проберуться вниз крізь спальні, то пройдуть години, а можливо дні – Перш ніж вони проламають двері. Птахи будуть ув'язнені в спальнях. Там вони нікому не зашкодять. Стиснуті разом, позадихаються і погинуть. Почав зносити вниз матраци. Коли дружина це побачила, очі її широко розплющились. Подумала, що птахи вже вломилися нагору. «Все добре», – весело сказав він. «Сьогодні ми всі переночуємо на кухні». Тут біля вогню дуже затишно Тут ці старі дурні птахи Не заважатимуть нам своїм стуканням у вікна Наказав дітям допомогти йому пересовувати меблі А ще разом із дружиною перетяг креденс до вікна Це був додатковий захист Тепер можна постелити матраця рядком Аж до стіни, де раніше стояв креденс Тепер ми у безпеці, подумав він Затишно і надійно, як у бомбосховищі, можемо протриматись, але їжа мене турбує. Їжа і вугілля для вогню вистачить на два-три дні, не більше, а до того часу. Нічого згадувати далеко вперед. І по радіо щось прояснять. Скажуть людям, що робити. І тут, зайнятий вирішуванням інших проблем, він зрозумів – що в радіоефірі чути лише музику Не дитячу годину, як це мало бути Глянув на шкалу приймача Так, вітчизняне радіомовлення Все гаразд Танцювальні записи Клацнув, щоб перейти на розважальну програму «Лайт» Зрозумів причину Звичайні радіопрограми були припинені Таке траплялося лише за виняткових обставин «Вибори або що?» Спробував згадати, як це було під час війни, під час важких авіанальотів на Лондон. «А, так, звичайно. Під час війни BBC не перебувало в Лондоні. Програми транслювалися з інших тимчасових приміщень. «Тут нам краще», – подумав він. «Краще тут, на кухні із забитими дверима і вікнами, ніж тим, що по містах». «Дяка Богу, що ми не по містах!» У шостій записи припинилися. Прийшли сигнали точного часу. Злякаються діти чи ні, він мусить почути новини. Після сигналів настала пауза. Потім заговорив диктор. Його голос був урочистим, поважним, геть не таким, як побід. «Це Лондон», – сказав він. Сьогодні о четвертій годині дня було оголошено надзвичайний стан. Вживаються заходи для захисту життя і майна населення. Але слід розуміти, що це нелегко зробити негайно через непередбачений і безпрецедентний характер нинішньої кризи. Кожен домовласник має вдатися до заходів безпеки у своєму будинку. А мешканці кількох квартирних чи багатоквартирних будинків мусять об'єднатися і зробити все необхідне, щоб унеможливити проникнення – Цілком необхідно, щоб увечері всі без винятку зоставалися в своїх оселях і не виходили на вулиці, дороги чи загалом на відкритий простір. Великі групи птахів атакують усіх, кого побачать, і вже нападають на будинки. Але будинки можна убезпечити від них, якщо вжити належних заходів. Населення просять зберігати спокій і не панікувати. З огляду на винятковий характер надзвичайного стану, всі радіостанції країни припиняють своє мовлення до сьомої години завтрашнього дня. Залунав національний гімн. Далі нічого. Над вимкнув радіо. Глянув на дружину. Вона дивилася на нього. «Що це таке?» – спитала Джил. «Що сказали в новинах?» «Що цього вечора вже передач не буде». Відповів Над Там на БІБІСІ щось поламалося «Птахи?» – спитала Джил «Це птахи не робили?» «Ні», – відповів Над «Просто всі дуже зайняті Ну і, звичайно, мусять позбутися птахів Вони чимало безладу наробили там у містах Нічого, один вечір можна обійтися і без радіо Я б хотіла, щоб ми мали грамофона», – сказала Джил «Це краще, ніж нічого» Обличчя її було повернути до креденса, що затуляв вікна Попри всі старання, сім'я не могла не зважати на човгання, стукіт, безперестанне биття і шелест крил «Повечеряймо раніше», – запропонував Над «Для розваги. Попросимо мамусю. Смажений сир, добре? Таке, що ми всі любимо» Підморгнув і кивнув дружині Хотів, щоб з обличчя джил зник вираз тривоги й остраху. Він допоміг із вечерею, посвистоючи, наспівуючи та створюючи стільки шуму, скільки міг. Йому здалося, що човгання і стукіт стали трохи тихішими, ніж досі. Над підійшов до спалень і прислухався, але більше не чув штовханини на даху. «Уміють зміркувати», – подумав він. Знають, що тут їм нелегко пробитися. Спробують де-інде. Не гаї тому часу на це. Вечеря прийшла без пригод, а потім, коли зі столу вже було прибрано, вони почули новий звук – гудіння. Звичайний звук, який усі вони знали і розуміли. Дружина подивилася на нього. Її обличчя просвітліло. «Літаки!» – сказала вона. «Проти птахів послали літаки. Я ж казала, що це треба зробити. Тепер їм покажуть. Це не постріли? Чуєш постріли?» Цей справді могли бути постріли у відкритому морі. Над не знав, що сказати. Великі корабельні гармати справді могли стріляти по чайках у морі, але ж чайки зараз були всередині країни. Берег обстрілювати не можна через населення». «Як добре чути літаки, правда?» – сказала жінка. Джилл, розділяючи її ентузіазм, підстрибувала разом із Джонні. «Літаки покажуть птахам, літаки їх усіх побивають!» Тоді десь милі за дві вони почули вибух. Потім другий, третій. Годіння віддалилося. Відійшло у відкрите море. «Що це було?» – спитала дружина. «На птахів скидали бомби?» «Не знаю», – відповів Над. «Не думаю». Не хотів їй казати, що звуки, які вони чули, – це авіакатастрофа. Не сумнівався, що уряд вирішив послати літаки на розвідку. Але ж могли там збагнути, що ця авантюра – самогубство. Що може літак проти птахів-смертників, які кидаються на пропелер і фізеляж, окрім як сам упасти? Він припустив, що таке зараз діється у всій країні. Які втрати. Хтось там угорі втратив голову. Куди полетіли літаки, татку? спитала Джил. Назад на базу, відповів він. А тепер пора стрибати в ліжко. Дружина була зайнята, роздягаючи дітей при вогні, стелячи їм постелі, та й се. А він тим часом обійшов котець, щоб упевнитися, що ніде нічого не пропущено. Літаки вже не гули, корабельні залпи припинилися. «Марнування життів і зусиль», – сказав Нат, «Ми ж ніяк не можемо достатньо їх знищити. Занадто дорого це обійдеться. Хіба що газом, можливо, спробують напустити газу, гірчичного газу». Звичайно, спершу попередять Певно, кращі міські країни міркують над проблемою уже цього вечора Чомусь така думка його заспокоїла Він змалював собі картину, як науковців, натуралістів, техніків І всіх тих порубків, хлопців із задньої кімнати Які не наведу, але роблять свою справу Викликали на нараду, щоб вони негайно почали працювати над проблемою Це робота не для уряду не для начальників штабів. Всі вони просто виконуватимуть накази вчених. «Мусять бути безжальними», – думав він. «Де біда найгірша, доведеться ризикувати людьми, якщо використають газ. І худоба теж, і земля, все буде заражене. Але доки це все триватиме без паніки, ось це клопіт. Під час паніки люди втрачають голови». Бібісі мало рацію, застерігаючи нас від цього. Нагорі в кімнатах усе було тихо. Ніхто більше не шкріпся і не стукав у вікна. Затище під час бою. Перегрупування сил. Адже так це називали у старих воєнних повідомленнях. Хоча вітер не послабшав. Він досі чув, як той рве у демарях. Море билося об берег. Тоді згадав про припливи і відпливи. Зараз другий прийде на зміну першому можливо, за ти, що в бою трапилося через відплив мусив існувати якийсь закон, котрому підкорялися птахи, і це все було пов'язане зі східним вітром та припливом. Глянув на годинник, майже восьма, пік припливу прийшов годину тому, це пояснює тишу. Птахи нападають під час припливу. Може, всередині країни це не працювало, але на узбережжі, здавалося, це було саме так. подумки розраховував час. У них буде шість годин без нападів. Коли знову настане приплив, приблизно двадцять по першій ночі, птахи повернуться. Були дві речі, які він міг би зробити. Перше – відпочити. І він, і дружина, і діти, нехай би вони перехопили стільки сну, скільки вдасться, до передранкових годин. Друге – вийти на вулицю, глянути, як справи на фермі, перевірити, чи працює там телефон, чи не могли б вони довідатися новин з комутатора. Тихо покликав дружину, яка щойно вклала дітей. Вона пройшла півдороги вгору сходами, як він зашепотів до неї. «Не підеш!» – одразу відповіла вона. «Не підеш і не залишиш мене з дітьми саму! Я цього не витримаю!» У її голосі наростала істерика. Він утишив, заспокоїв її. «Гаразд!» – сказав він. «Усе гаразд!» «Почекаю до ранку, а тоді послухаємо новини о сьомій. Але вранці, коли настане відплив, я спробую дістатися ферми». «Там нам можуть дати хліба, картоплі, ще молока!» Його думка знову запрацювала, плануючи, як уникнути непередбачуваного. Звичайно ж, вони цього вечора не доїли худобу. Корови, напевне, стоять біля воріт, чекаючи на подвір'ї, а господарі сиділи всередині, за забитими вікнами, як вони тут, у котеджі. Звісно, якщо в них був час удатися до таких заходів безпеки, Згадав про фермера, тріга, як той усміхався йому з автівки. Не було жодної стрілецької вечірки, не цього вечора. Діти спали. Дружина, досі одягнена, сиділа на матраці. Дивилася на нього неспокійними очима. «Що ти збираєшся робити?» – прошепотіла вона. Він похитав головою. «Мовчи». Легко крадькома відкрив задні двері і виглянув назовні. Темно хоч в око стрель. Вітер дув сильніше, ніж досі, рівномірними крижаними поривами з моря. Надвдарився об щось ногою на першому шкроці за дверима. Все було завалено птахами. Всюди мертві птахи. Під вікнами, біля стін... Самогубці, смертники, що кидаючись униз, ламали собі в'язи. Де б він не подивився, всюди мертві птахи, жодного сліду живих, живі з відпливом відлетіли в глиб моря, чайки мали б гойдатися на хвилях, як робили це опівдні. Далеко, де два дні тому працював трактор, щось горіло, один із розбитих літаків, вітер розніс вогонь і той перекинувся на скирту. Надглянув на пташині тільця і подумав, що коли їх поскладати одне на одне на підвіконні, це буде додатковим захистом від наступної атаки. Може, не великим, а все ж. Тіла треба роздряпати, розклювати і відтягти у бік. ніж живі птахи знайдуть точку опори і накинуться на шибки. Навпотемки взявся за роботу. «Холера!» Як же неприємно до них торкатися. Тіла були ще теплими і кривавели. Пір'я злиплося від крові. Він відчував, як його шлунок підступає до горла, але далі працював. Похмуро зауважив, що всі шипки побиті. Лише дошки не дали птахам увірватися. Він заткнув діри у шипках кривавленими тільцями птахів. Закінчивши, повернувся в будинок. Забарикадував двері до кухні, забезпечив подвійно. Зняв бинти, цього разу клейки від пташиної крові, а не з його власних порізів, та наклав свіжий пластер. Жінка приготувала йому какао, і він жадібно випив. Дуже втомився. «Все гаразд», – сказав він, усміхаючись. «Не бійся, проб'ємося». Ліг на матрац і заплющив очі. Відразу ж заснув. Сон його був неспокійним. Та все йому снувалася думка, наче він щось забув. Пропустив якусь справу, що її конче слід було зробити. Якийсь захист. Добре про нього знав, але забув. І у вісні не міг згадати назви. Воно було якось пов'язано з паланням літака та скирти на пагорбі. А все ж сам не прокинувся. Це дружина врешті його розбудила, торсаючи за плече. Вже почали, хлипала вона, всю цю годину я не можу їх слухати сама і чимось тхне, чимось горілим. Тоді він згадав забув докласти до вогню. Він ледве телів, над устав і швидко засвітив лампу, стукали у вікна й двері, але не це привернуло його увагу. Кнуло смаленим пір'ям Запах заповнив кухню Він одразу ж зрозумів, що це Птахи пробиралися крізь демар Протискаючись вниз Схопив щіпки, папір Поклав їх на тріюча вугілля І потягся до банки з газом «Відійди!» — гукнув до дружини «Мусимо ризикнути!» Увилив газ у вогонь Полум'я з ревом шугонуло демаром униз До плити впали обгорілі Почорнілі трупи птахів Діти прокинулися з плачем «Що таке?» Спитала Джил «Що трапилося?» Нато ніколи було відповідати Вигрібав тушки з демаря Виволікаючи їх на підлогу Полум'я досі ревло І залишалася небезпека займання демаря Але він мусив Вогонь відігнав божевих птахів Від демаря на даху Та з нижнім коліном недобре Воно геть забите безвладними тілами птахів, що тліли у вогненні пасті. Майже не зважав на стукіт у вікна й двері. Хай собі б'ють крилами, ламають зьоби, гинуть, намагаючись пробити собі вхід до його дому, не вдаруться. Подякував Богу за їхній старий котедж з маленькими вікнами та товстими стінами. Йому не подобалися нові муніципальні будинки. Хай небеса охороняють тих у нових муніципальних будинках. «Годі плакати!» звернувся він до дітей. «Нічого боятися! Годі плакати!» Далі вигрібав тліючі обсмалені тіла, щойно вони потрапляли до плити. «Це їх зупинить!» сказав він собі. Тягай й полом'я вкупі! З нами все буде гаразд, доки Демар не займеться! Розстріляти мене за це! Це все я завинив!» Останнє, що мав я зробити, підкласти до вогню. І знав вже, щось занихаєв. Серед дряпання і тріску дощок у вікнах раптом затишно пробив кухонний годинник. Третя ранку. Зосталося трохи більше чотирьох годин. Він не зовсім точно знав час піку припливу. Прикинув, що це десь о пів на восьму, за двадцять восьма. Розпали примус. Сказав він дружені. «Зроби нам чаю, а дітям какао. Чого нам сидіти, склавши руки?» «Оце правильна лінія. Вона має бути чимось зайнята, а діти теж. Рухатися, їсти, пити – завше краще мати діло». Приглянувся до плити, полум'я стихло, але з димаря більше не падали почернілі тіла – він просунув кочергу так далеко, як зумів, і не знайшов нічого. Чисто. Димар чистий. Він витер під із чола. «Худи сюди, Джил», – сказав він. «Принеси мені ще щіпок. Ми зараз влаштуємо справжнє багаття». Але вона не могла підійти. Втупилася в купу обгорілих пташиних тіл. «Не переймайся ними», – промовив він. Ми їх викинемо до коридору, коли вогонь добре розгориться. Небезпеки для демаря більше не було. Якщо вогонь горітиме вдень і вночі, то вона й не повториться. Завтра мені треба буде взяти побільше палива з ферми, подумав він. Цього надовго не вистачить. Що ж, якось викручусь. Зроблю все потрібне під час відпливу. Все, що нам потрібно... Слід зробити під час відпливу, якось до цього пристосуватися та й усе. Вони випили чай і какао та їли скипки хліба з поврілом, м'ясним соусом. Надзауважив, що зосталося всього півбуханця. Ну нічого, вони обійдуться. «Геть!» – казав малий Джонні, ложкою вказуючи на вікна. «Геть, старі погані птахи!» «Правда», — промовив Над усміхаючись. «Ці дранці не потрібні. Досить з нас». Били браво, почувши глухий звук, з яким гинув черговий птах. «Ще один татусю!» — кричала Джил. «Ще один здох!» «Так йому й треба», — казав Над. «Туди йому й дорога, бандюзі». Отак вони мусять триматися, зберігати дух, Якщо протримається до сьомої, до перших новин, то це буде не зле. «Дай мені цигарку», – попросив він дружину. Трохи диму переб'є запах смаленого. «У пачці зосталося лише дві», – відповіла вона. «Я збиралася купити тобі в кооперації». «Я лише одну», – сказав він, – «другу на чорний день». Не було сенсу заганяти дітей спати. Під це дряпання і стукання у вікна Ніхто б і ока не склепив. Він сидів, обнявши однією рукою дружину, Іншою джил. Малий Джонні у мами на колінах. Ковдри купою звалили на матрац. «Можна не пропадати за цими жебраками, Сказав Над. «Але завзяття у них є. Вже б мали втомитися від цієї гри, табам!» Але недовго птахи їх тішили, Стук тривав і тривав, аж вухоната вловило нову скрипучу нотку, наче хтось із зьобом гострішим, ніж у попередників, приєднався до побратимів. Над спробував згадати назви птахів, намагався уявити, хто б до цього вдався. Це не стукіт дятла, той легший і частіший, це хтось серйозніший. Коли довбатиме так далі, то деревина розколиться, як раніше скло». Тоді згадав я струбів. Невже я струби прийшли на зміну чайкам? Чи, може, на підвіконнях були кристи?